А чорт їх тепер розбере. Хай стоять, доки не поколіють. Вони так мені вже усі поостогиднячили, що я бив би їх дишлом вдень і вночі підряд, так я хочу спати. Наливайко кинув оком на довбищів і знову прогримкотіли оббиті міддюшкіряні витончені палицями летаври. Лише цього разу коротко і різкіше. Наливайко став на стремено і підняв шаблю. «Панове!» – голос його пішов над військом широко і далеко. «Ось уже рік, як ми на волі. Що за цей рік з нами було і як, ми знаємо це самі. Від того нам голова не болить». «Не болить!» І чотири тисячі козацьких усмішок засвітились до нього з Дністра. «Рік, панове, минув. Як ви настановили мене своїм гетьманом? Пора, панове, мене скидати». І Наливайко вклав шаблю в піхви. І тут чи то Дністер ураз обмілів, чи козаки раптово попідростали, враз повищали, бо вихопились над водою їхні полив'яні шиї, і вони в один голос, в одну горлянку, в один вуз прокричали. «Цур тобі пек таке говорити! Чи ми тебе не хочемо, що таке геть мене кажеш? Не хочемо іншого! Пануй над нами, як і до цього!» «Пануй над нами! Не хочемо іншого! Хочемо наливайка!» Прокричав, здавалося, і Дністер, і щурики над глиняними скосами в берегах, і ховрашки під кущями шепшин та глоду. Прокричали луною яри байракам, а байраки – самому степові. А кам'яні сківські баби з того боку Дністра розтулили свої тисячолітні німі уста і, не оглядаючись на віки, спрагло прошепотіли «І ми хочемо любого нам наливайка». У відповідь їм і Дністру, степові й ховрашкам, і козакам, з табору від ударив з гармат Димко. Северине, Северине, оглянися на кручу. І Петрошбур потягнув на Ливайкового свата заповід. Наливайко оглянувся, на кручі, де коріли на вогнях казани, поруч зупу і євнухом мерехтіли китайці хто з в'язкою хмизу на плечах, хто з ополоником, хто з ситом сіяти борошно. Вони вже ладили з козацькими кашоварами козацький обід. «Хочемо наливайка!» Гостроверхів вимовити ще не могли. А от «Цур тобі пек» перейняли відразу, бо це, мабуть, було ближче до чогось такого їхнього. «Хочемо наливайка!» надималися кашовари. «Цур тобі пек!» Ташиними голосами вторили їм китайці, і їхні кіски на змокрілих потилицях підстрибували, як з води рибка. Так від казанів пахне, як ще не пахло ніколи. Через них від мене почало відбирати й сон, облизав оливка і примовк, бо наливайко став на стремена знову і знову темним човником заснував на його темному горлі борлак. Дякую, панове за честь на гетьманство. Він поклонився війську і своїй, а тепер ж бурові сотні, що стояло у нього за спиною під глиняним урвищем. Військо і шанобливі китайці, дивлячись скручі на козаків, поклонились йому. Довбищі вже було замахнулися палицями над летаврами, як Наливайко зупинив їх руків'ям на гайки і заговорив тихіше. Маю, панове, перед Богом великий гріх. Будучи сотником у князі Острозького і на його хлібі, а заодно і під рукою поляків, я пролив кров запорізьких козаків під п'яткою. Тепер вже кайся, не кайся, а цей гріх буде лежать на мені. Наливай козатих, об'юв очима полки і сотні, глянув на принишку за спиною свою колишню п'ятьківську сотню та хочу спокутувати хоч трохи свого гріха перед Севишнім і перед Запорожцями, якщо вони п'ятко мені пробачать. Шостак, шийка і оливка, жбури вся його сотня, поважчали враз у плечах і не пустили ні пари з вуст. Їм не хотілося про п'ятку чути від гетьмана не тільки тепер, а й ніколи. І на що він нагадав про те гірке і придавне діло, яке вже належить снам, яким би, Краще й не снитися. Сотня заглипила перед військом заскоченими очима і не знала, куди їх подіти. Вона почувала себе, мов голий осінній кущ на голому вітряному щовбі. Та на поміж їй, жбурові, шостаку, шиці і оливці та й самому Наливайкові прийшло військо. «Не журися, гетьмане! Простя тебе, запорожці!» Ми всі, коли треба, підемо на Запоріжжя і упросимо їх, аби тебе не гризло. Та й ми поможемо коли що запорожцям, а коли що, то вони допоможуть нам. Після тих слів свого війська, Борлак на Наливайковому горлі по гороб'ячому заскакав, а наливайко відчув, як на очі полізли сльози. Він витер на гайкою брови, аби всім здалося, що то він витер на бровах під. «І я, панове, хочу про те ж сказати. Та буде, як скажете ви, а хочу я помиритися із Запорізькою Січчю. Чи не є на те ваша згода?» «Згода, згода!» І на ливайківців облягло, ніби полум'я. «Згода, гетьмане, і буде так, як кажеш ти, бо ти, наш гетьман, і твоє слово значить для нас усе. Так воно заведено в запорожців, і так воно заведено в нас». Наливайко прояснів, і голос його піднявся. «Притулимося до Запоріжжя, будемо мати його плече біля свого, і так нам буде у купі затишніше. Запорожці стоять на Дніпрових своїх запорогах, а ми осядемо тут, де ми є, на Поділлі. А разом із Січчю, і ми вже потуга, що дай тільки Боже!» «Хлопчики», – обома руками підняв над головою свої. Голубеньке від неба, Акацієве ратище, шаула, ви мене ще трохи чуєте. Чуємо, чуємо, прогуло поміж козаками. Говоріте, пане полковнику, вас ми слухаємо завжди. Коли так, то я вам скажу слухайте наливайка, бо каже він те, що треба. Ратище, в шаулиних руках похитнулося, аби воно не звалилось додолу. Віслячок несподівано спритно для такого соня, як він підпер його довговислою мордою, і рати ще не звалилось. «А замиритися із запорожцями нам треба через те, що Польща нашої волі нам не подарує. Не вам мені про це говорити. Я вже не кажу про татари-турків».